Як залишуся живим, неодмінно повернусь у ваше село. Повертайтесь, ми вас будемо ждати. І зітхнуло, і ніякого поглянуло на сестру, чи не почула та її перших слів до хлопця. Вони прощаються з жницями і знову глухими дорогами йдуть на схід, йдуть золотом степів, у його степів, у смуток пшениць, Упередзвін соняшників і силу безнадію по вину. Коли ж обізвиться хоч гарматний грім, Та замість нього негадано чують свинячий вереск? Теж хтось у містечко базарювати їде, каже Ромашов. Він зупинився, для чогось оглянувся, і гарна усмішка затремтіла на його потрісканих устах. «Кого ж це згадує, хлопчак?» – добродушно шпигає Кириленко. «Її чи наводження?» «Наводження!» «Славна доля комусь росте, як не обездолить її час!» І неждано, минаючи похилу хвилю високих соняшників, вони натикаються на німців, що примостили машину біля стіни соняхів. Двоє з них весело пораються біля забитого підсунка, а третій з автоматом на шиї розстеляє рябий брезент, який має правити за стіл. Це було так несподівано, що на якусь мить усі закам'яніли. Потім Данило і автоматник одночасно схопилися за зброю, одинокий постріл злився з чергою, і німець, застогнавши, випустив автомата з рук, упав на брезент, а Данило, іще чуючи над самою головою посвист черги, люто дослав у патронник патрон. В різні боки шарпнулись ті, що порулись біля підсвинка і попадали на землю. Все це сталося за таку хвильку, що із гвинтівок не встигли розвіятися сизі димки. От і все, наче не вірячи собі, сказав Кириленко, Уста його ще тіпались, ніби їх била лихоманка. Ловлячи їх, він підійшов до брезента і підняв автомат. А тепер, дай Боже, заячі ноги. І пригинаючись, притримуючи зброю, вони побігли від тих сумирних з бджолою соняшників, під якими могли б залишитися назавжди. Уже на другій дорозі лейтенант поклав руку на плече Данила, прищулив око. «А ти, голова, молодець!» «Це чого ж?» Данило ще чує, як дрож ходить по його тілі, ще чує над головою посвист черги. Не розгубився і ніби винячусь додав. «Обманув мене той поросячий виск, свиню підклав!» «Як довго тягнеться жнив'яний день у степах, Влащують ноги, влащує все тіло, тріскаються от спраги уста, а в голову заходить шерих колосків, ніби й там осипаються вони. Оце б дійти до річки, припасти до води, змити за духу, що вже вичавлює з тіла не під, а сіль. Але нема річки. Є жито, пшениця, овес, соняшники, горох, картопля. Все те, чим завжди тішилась душа хлібороба. Є й села, та в них тепер у день страшніше заходити, ніж у ночі. Нарешті з сонця осипає вінок, воно міцним щитом грузає в хліба, на чиєсь весілля чи поминки передає небу, Багрицем виткані рушники. А у них у тірець тополі викинув, жвавіший голос Ромашова. До пізнього смерку доберемося. Коли б там чужих не було. Та коли б Річечка та Криниченька були. І Каделенко гарно вивів початок пісні про Криниченьку на чотири зводи і зразу ж обірвав її. Здержуйте ноги та надчорошуйте вуха. Звичайний собі хоч речу степу, тополина стороже, вишневий сон –